aldeon entzuleak eta ongi etturgi huntara juntara tetorkinak te izanen ditugu aipagai igure gaurko mintzalekuan. Akoriusz Isas Unziak aktualitatearen lehen legoan beriz ezagi etorkinen gaia, gerela, errepresioa eta miseriatik ihe egiten duten jendeak usten ahal dituguia laguntzarik gabe, Gu, hemen, erri aberatxetako biztanleak, Afrikatik, erdi, ekialdetik eta Asiatik etorritako migratzaileen kopurua, azkarki hemen datu da, 2008-2002 adibide bat, ies egin dute, lau miliun jende baino gehiago gehiago, gehianak auzo erran, joan egietara joan ez, Libanorat edo Turkiarat, gara horieta batzu ere, Europarat etorri behar izan dute, egoera horren aintxinean, Europako herriak ez dira, giza kristiaren, an izan, Alemaniak eta Suediak salbu horiek numbrean hartu baiitute, benan beste egikehienek joka molde etsi bat hartu dute. Muga zainketa eh, azkartzea izan dute beraz politika nagusia, injustizia honen aintzinean egita frango oldartzen dira eta tokifrangotan asten dira antolatzen ezin bizia duten etorkinen erzebitzeko aterbea, janaria eta berehalako hartatziak ere eskainiz. Baina nora ino al alda hola, zein dira mugak eta trabak zer atera bide etorkinen zat. Hori entxatuko gira johatzia gure gomitekin eta gaur gurekin ditugu preseski sortu diren komite batzuetako ordezkariak, gara nola amikuzen sortu den etorkinekin tokiko taldea. Eta horren izenean txikioa izager izanen dugu izlari. etorbide izeneko talde bat ere sortu berri da. Beatriz Mainaget hortaz uh, uh, ariko zauku. Sima delkarteko Juliette Bergunian jim beharra zauku. Istantian gurekin izanen da. Eta irungo erritar sarea elkarteko. Uh, Jon Arranguren eta Amaya Gayone. Beraz, uh, antxeta irratitik, beraz, uh, ariko zauzkigu. Beraz, atxaldeon uh, guzieri. Atzaleon. Atzaleon. Eta bere ala hasgiten, presentatuko duzie pixka bat zuen egiturak eta hasiz etorkinekin hor errandut eta mikusen sortu dela tokiko talde bat. Hainan, erran behar da, etorkinekin ma dela talde horoko rago bat hor dion prezeski, titio, reiten aldaukuzu, zer den talde hori? Bai, etorkinekin dugu, ezagutodugu... Ha, ezagutzen dugu ospaldi danik, ziren e, bizi luze bat ortezon baita sortu dela etorkin, bera etorkinekin sortu da kostaldian. Eta gu uh, pentsaketetan ginen, gogoetan ginen amikusen, eta dina zidugu, eta heien um, uh, helburueen... Uh, Uh, araberian egin eh, dugu. Ber helburuak ditugu, hori eh, da, erratan aldugu, uh -huh. adar bat dela. Erratan egin dugu, zer dira elbururiek? Elbururiek dira lena da informazio edatu uh, migrenteen zat den frantziako politika kaltegarri hau, errantzagon. Uh, bestia, uh, beste bat dela gizarte, gure uh, ingurian den gizartea sensibilizatu migrenteen egoerari buruz, Eta uh, borokatu irudi eta erranak uh, faltsiak, eh, xenofobuak uh, kontra, eh, fake news eta olakoak borokatu. Eh, nahi dugu olako uh, uh, sensibilizatu gizartea ez dela egia de, enz, dena entzuten duuna. Uh, instituzio, uh, instituzioekin lan egin, jajera eh, normal bat uh, migrantentzat uh, egiteko, eh, eien oinarrizko uh, deretsuak defenditzeko. Hori eh, biziki importanta da, ez dugu galdeiten uh, gauza uh, e, e, e, zinesiko gauza bat, zines gauza normal bat. Harri normal bat okaitia uh, emigranten zat. Eta gu heritarri ja, emigranten uh, harri da parte hartzia. Ganaibetu, uh, hori da... Uh, Aterbea, posible balima da, ziren frangotan kariketan dira, eh, ez dute, uh, ez dute lekurik lo eta lo egiteko, janaria, lehen gauza, eta jauntziak, eta gero eta biztaten laguntza bat ekartzia ere, uh, diren uh, desmartza administratiboak, ziren izi gerripizoak dira, ez dute komprinitzen, bada uh, frangotan hizkuntzaren... Uh, Bagasa eh? ez dute posibilitatetik aldetik <coughs> eta bizan hori zaila da eta entsatztzen dugu hori dira gure lau helburu uh, nausiak haintzietik uh, uh, eta uh, etorkinekin battian. Hala yeah. hori da beraz torkinen eta torkinekin elkarte horren elburuak partekatzen dituzuenak eta horregatik ere sortu duzu ezuen taldia horramikuse aldian eta irunen irunen ere badira beraz egiturak preseski torkinen ere zebitzeko bainan hor instituzioek esutik ezarri dituztenak ez dira aski iduriz erritar sare bat ere muntatu baita eta ez dozos agazakeria e, taldea izan da piskat horren bultzatzaile, Jon Aranguren eta Amaia jai hone, beraz agatsaldeon eta pizka bat esplikatzen aukuzue e, zer den e, sos askeria hori eta e, ze e, zen lan eramaiten duena. Bai. Bai, begira, eh gutxi gorabera aiparkatu, Gutxi gorabera eh ustailaren erdian eh jakingenun trenkeltokian irungo trenkeltokian bazeu dela zenbait jende, zenbait migriante botatak eta zenbait egun no edo gabule han pasatzen eta inorketzun ikusten eta inorketzun kasorik egiten. Ordu honrena bera, eh abiatu ginean e, udaletsera, esanez hori hor egoera hori hor zegola eta eh eta ber zer pentsatzen zuten horrekin zerbait egin behatzen edo nola nola eh seri mier zuten erantzuna oso larria izan zen, bereaiek ez ezkiten ezer. Bai, vale. bueno, hortik aurrera egin genuen zenbait ekintza lehengo izan zen gosari solidario bat egin genula eh udan aterpean. Horrekin ja kontratu ziren ba, jendea hemen zegola. Eta hortik aurrera izan da beti borroka bat, e, gure borroka izan da. Instituzioek, instituzioak, bestaldeko instituzioak arrera desente bat egin behar diela, eh e, bidaiatzen jende hau. Bida ari den jende hau eta etzun inolako, inolako dispozitiboa martxan jartzen. Pizkanaka, pizkanaka jartzen jarri dute, momentu hontan irunen dago dispozitibo bat, irrogei personantzat,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 E, aterpe bat e, itxita zegoela duela bi urte, eta hor e, jarri dute, iriki dute, e, martin dozenea gaztelekoa, hor baita ere gaztelekoa da, badago baditu beste bisolailua aterpe egin eta hor daude. Baina hor daude sartzen direnak. Badaude arauak, eta zenbait jende, ja ez du lekurik edo ez du aukerarik, hor sartzeko. Bai? Bai, eta hor orduan... Hori da, meraz, toki bat idekia izan dena, piska bat instituzioen bortxaturik edo, zuekak, kalkulaturik eta egin dutena. Eta egitar sarea elkartea, Bye. zer da horretan? Bueno, eh, hor, horren inguruan, sortu, bueno, sotraktizmotik egin genuen dehi bat e, beste organitzazioi, e, eta, hansken finan, e, bere ala sortu zen sare bat, irungo harrera sarea deitzen diogula, Momento hontan egun da, zemak, e, dakitot egun da hogei, hori eta persona e, osatua dago. Baditugu zenbait lantaldeak, laubost lantaldea ditugu, e, janaria, arropa, e, informazio piska juridiko basika. E, baita ere medikuntzara, jun behar utenak ere laguntzen, die, laguntzen diegu eta beste milaka gauza behar dutela. Gainera bere beharroiek, horiek egun batetik bestera berriz errepikatzen dira, jendia etortzen da eta jotzen da, gelditzen da egun bat, 2, 3 eta jarraitzen du bere bidaia. Orduan beharriz jende berria denez arazo berdinekin iristen zaigu eta hasieratik berriz hasier e, dugu e, betetzen bere beharrak. Oh, e, Orduan badago hori erabiltzen ari gera E, irungo gaztetxea Irungo gaztetxe bad e, bakuak guuditzen dugu andoa amiable e, go daitezke egunean zehar, ba, e, instituzia jarritako e, disposituan bakarrik lo egiteko da goizeko gaueko 8:09tik goizeko 800 gero baskalia baskaria worldia baina hori ordu bete eta orrun egun santusoak ba ez dute nun, nun egon ere ez dute orrun lakasita e, kasita la da etxe bat bere, bere, bere jardinarekin, jardinerarekin eta nemen ematen dute eguna ba han asaltzen diegu zer aukera dauden nola dauden nola dauden gausaken ze dispozitibo dauden zerri, zer, e, zerri esku, e, eskubidea dute e, e, erabiltzeko, zer dispozitua daude martxan, eta baitere esplikatzen dugu osos e, goera hemen, bai hemen e, bestaldean edo bai alde aldeontan gelditzeko baze aukerak eta zer zailtasuna duten. Egan bezala, hor oh, gehien gehienak dira pasaiako jendeak iruspalau egunez egoiten direnak ez gehienak edo badira ere hor oh, oh, nahi dutenak. Bai, eh 나itan naiez eh 2000 bi, betita gero zenbai jende hor pasatzen, pasatzeko asmoa zutenek, sutela zuten hasieratik hasiera batean da badago orain momentu hontan bat 8 10 pertsona bat be, e, beste aldean gelditu nahi dutela. Ordun hori beste beste, beste bigarren puntu bat izango da guretzak gure hasiera gure batean ez genuen hori buruan, baino momentu hontan errealitatea da eta baita ere horri erantzuna eman behar die e, eman berdiete e, instituzioak. Badakigu hasiera batean ez dielaango eta gugor egongoera ba, lehenengo urratsak emateko eta baita ere ba instituzioeta instituzioi eskatzeko e, bide, medioa jartzeko. Hor deon, ala, ikusten dugu beraz beharrak ahondiak direla, eta funtsian ah, haintzinatuz bezala ere behar horiek ahonditzen ere direla Hor deon, Juliet hor eh, asia, baigiralhen itzuri batean agatsaldeon lehenik eh? Ezo, eh? eta bate egiturak presentatzen eta hor ikusi dugu bai etorkinekin, bai eta ere eh, hor irunen den eh, soz agazakeria eta erritar sarea edo eh, er, eh, agerataldea eh? nola muntatua duten Uh, simad elkartea, aspaldi danik ere jarri da funtsian etorkinekin, hori, uh, bon... Uh, Igerren gerla gerlaen onotikoa. Proteste estante batzuk, gazte batzuk, eh? uh, ikasleek, uh, hartu dute heien gain, atsema uh, gazte bat familia eta paperak iteko, voilà. hori zen hasiera, eta gero ban... Uh, ez uh, dakit ahiende uh, eta kamporatioa izantzelarik nitsukupatu dira hortaz Txileko uh, gero taz ba, eta lehen bergauza algegia gerlanden bora eta, voilà. eta Don, protestantea da asieran, baina ez du sekulant galdeiten diendei ze uh, uh, religio duen, hori eh, ez eh. bat ere, eta bere funksioa da administratifoko paperak uh, eman deza hon bizi uh, asilio uh, galdera egiteko berduzu enresideu uh, bi bizitzaren uh, sendako berduzu asilioan behabestua izan ze gertatu da zure hirian ta hori guzia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 laneko e, karta batzuk, hori geroztaz zailago da lortzeko, eta ere, bazen horai hartio, aski-reski maiten zuten, e, karta bat e, eriziren kanpotia rentzat, baina urte bateko karta bakarik, ez bali maziren hartatzen hartatuak izan heien uh, herrian, eba honara etortzen ziren, urte bat, sen, Enxatzen zuten esan datia izan, eta berrizioet entziren uh, heien eri, eta hergira. Hora jori beti ezetz eta ezetz, ez dugu lortu aurten bat. Eh, da, bada sima, bada nahi nuke ere... Egan nahi du, sima da hori zuko kondatzen duzun ikusten dugu aspaldiko historioa dela eta aspaldidanik danik, beraz behar hori balima zen, gaur egun oreino beti dela eta bi garen gerlatik lan da, funtsian, beti behar handiak beti danik izan dira migrazioak eta xartzen eta ateratzen diendeak, kopuru guri, lez soldo migratoar etendena, establea da, ezta aldatu. Mm -hmm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 Be, behar handiak zenta, etortzen direlarik uh, gure gana paperak eiteko, jende horiek behar dute eh, askoz gehiago, behar dute aterbe bat, janaria, eta hori ba honan bada lopoenak aizu bizikin tezgarria dena, da toki bat nun dutxa hartzen alduten, garbitketa iten alduten, egen um, puskak uh, masinantz hartzen aldute, mm. kafe bat eta sanduitzak jaten aldute, eta bereziki mintz hartzen al dut ediendekin, hori bizik importantia, entzutia. Eta mintzatzeko, ze mintzairan, franceski. Ha, ha, hori. Bon, batzu batzuk francesek zaila. Batzuk, vala, eta bila, ete batzuk zaila da, inglesez, la espaniolez, eta guai venezuela edo, edo Kolombiatik, bat, bakar batzuk badira ere etorriak uh, direnak, eta horiek espaniolez, eta bon, vala. Horten bada hori, bada ema us, ema us zek, uh, emaiten du, uh, larumatero xaskiak, familieri. Larumatero. Uh, voilà. Baina, behar dena erran, uh, ipar aldean, badugu, uh, eta ba edo behar noan, jiru aldiz uh, aterbegeio baituzte olako jendeen zat behar noan ez eta eskolegian. Erra nahi du, erritarrekegina edo... Ez, ez, ez, ofizialki. Oficialki, administratu. Hemen biziki guti badira. Urgentsezko eta aterberik, ez da. Orduan, uda untan, dugu mazte bat, bere bosta horrikin, eta lania nahi zen mazte hori, eh? menaiak egiten zituen. Eta kanpoan. guk gutun bat, nahi zeta, ez da hori zimadeko lana. nahi. Eh? A parte da, behinan hor duzu lari mastibat, bere aurreken, uzi, euh, voilà, campuan, be, euh, bat, bere bost aurreken, ezin duzu utzi, voilà, kampuan, zein dugu beha beste batzuekin, Fondazio Abe Pierre Delakoekin, igorri dugu gutumbat ebe autetxi geieneri, afen, akbako, afen, akba ez, behinan eskualeriko... Elkargo berriak. Elkargo, voilà, autetxieri. Gei diputatuei, senatorei, konselio uh, horrokorriak, eta... Eh, eh, eta... Ez, ez ginuen, bakarrik galditenginin uh, itzordu bat, bakarrik hori. Eta agapostu bat ukandugu joan den hastean. Bila ilabet, bi bete osoak pastu dira agapostu rigabe. Hortan voilà, gira. Hortan ikusten dugu letargia handia administrazioen aldetik eta podere politikoen aldetik. Eta prezeski horrek egiten du erritaren mugimendua azkartu dela horren inguruan. Beharrak beti hor dira. Beatriz, orduan txito kerrandauko amikuse aldean tokiko talde bat muntatu dutela, eta hemen garazi aldean, zer garazi ostibarre aldekoa? Garazi oldi... joldi ere imukua, ere imukua, mm -hmm. uh, zuek ere pentsatu duzuet alde baten muntatzea, zer gati E, Jonden uh, primaderan, uh, ioldi aldeko pertsona bat urbilgua izan da Simad, uh, simad Elkartearen gandik, eta bat zela, ara norbait, ater betu berzela. Eta um, erantzun dio, eta ater betu du. Ara, egin du urratxa, jakin gabe, zertan ser, uh, sartzen zuen zangoa. Eta jakin dugu hori eta gu ere gure kanape sokotik uh, nahi egin nuen pixka batatera eta pentsatu dugu hebe aukera zela, e, nola nolabea jakk handitzen ari diren, uh, barneik aldera ere uh, etortzen dira batzuk edo galdea bada, aterbetzeko orduan... Um,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 Zimadekoekin arremanetan gira, egia elburua da aterbe bat sekurtatzea behar diren jende horiendako. Eta eta laguntzea, gero administratiboki, behar diren, bete behar diren baldintzak guziak... Or, uh, betetzeko lagontza handia behar dute. Or, elkarteak nahi du izan uh, bitartekari bat. Bezala, hori da gure eskedea, uh, ater dena ater bea eskaintzen duena, uh, ren artean hor, uh, egin artean kulazio bat laguntza ekartzeko janahi du uh, uh, elkarteko kideak ez dira baitezpada denak uh, uh, pertsonen uh, aterbetzeko gain. Uh, gai marktu mm -hmm. baian halteen uh, laguntza ekagi eta hori guretzat importantea da aterbetzen duena sendirean sustengu bat badela, ez dela dena bere gain. Uh, eta xare oh, oh, hoxen e, egiten beraz. ari gira. Elkarla el nori duzue beraz chutik bai. esan. Ari gira. Gero erran eh, berda ere uh, alde honetan, baigohi aldean bimilata amazazpian um, era mantzen esperientzia bat uh, migranteak uh, ater ziren, Badira, uh, ala beste elkar batzuk ere bestearekin, adibidez uh, uh, garazialdean uh, famili bat uh, laguntzen dute. Um, badira egitura desberdinak. Ez gira uh, gu or, uh, bakarrak. Ez ez ez, baki gu, benazuek adibide egisa eta... Es, es, es, es, ba, wa, benazua, benazua, eta... Ara, gu nahi zandugu ala zerbait uh, muntatu eta xare baten eraikitzan arigira artikulazio bat galegiten duk, behar ditugu informazioak um, Bildu eta antolatu behar dugu, administratiboki, osagari mailan, zer egin, badira beraz bi migrante irisarri aldean uh, aterbetuak direna, Bada, badira bi adingabe donazaren ere familie batean, horiek eskolatuak dira, sartzea egindute uh, or beste aujak bezala, hemen gokolegio batean. Eta ere, sedea da, jende horien integraztzia uh, albezain bat uh, gure xokoetan, gure gizartean, bai uh, Kirolan uh, edo laguntzaekaji uh, El Elkarte edo jende bat zueri, hori guzia... Horiek baitira, epe luzerako, etorria direnak edo hor direnak, ez dira hor iruz ez, pala hoi gunen zata. Ez zinda ezan, ah. uh, uh, egoera desberdinetan dira, uh, galdeak uh, eginak dituzte batzuek... Uh,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 Gero, uh, ara, gauza gutxi dakigu ere eien uh, historioaz eta ibiltzen gira emeki, emeki, eien saietxean Eta gure sedea da, ala, uh, bigaz uh, uh, aterbetzeko presta gertu diren, uh, jende horien laguntzia, sustengatzea. Hortuan, ara. Mm hala, -hmm. eta hor bezala ere badira beste batzu, beste taldeat azparnen, gero sibe ere ari dira gogoetatzen, eta bon, hala, ikusten dugu, kostaldian ere badira, etxasun, eta maki alikornean, eh, mm -hmm. en, endaian ere, endaian ere, aldean. Uztaritzen, fain bat iranizu. Mintzazite emikoa inzitzen. Ahi bai, donapale unuztaritzen, bai. itxasun, uai, makealek horne azkena, uai, erigira muntatzen endaian, bat, berria, eta laster egin endugu bat doni bane luitzunen ere, bon, ari gira xaretzen hori guzioa. Hala, beraz, xaria osatzen ari dela hemen iparaldian, eta irunen erranduzun bezala joan, eta hala, erritarrak ere ari direla, e, bai, administrazioa, bera, eta errikoitxea bat akulatu onduan. Beraz, hor, badira azkenian bi, uh, bi talde edo bi uh, egitura eta elgarrekin lari nahi direnak? Ez, ez, a ez? ber, a ber. E, alde batetik daude, instituzioak martxan jarri duten e, dispositiboa eta hori gaztelekuan eta ezberdin du, ezberdin du nahi dut gaztelekoa eta gaztetxea bai, bai, bai, gaztelekoa bai. udaletxeko lekuba da eta le, e, edifizio berdinean dago guain e, martxan iriki duten e, dispositiboa hor, e, hor ematen diete aukera hiru gau irugau egiteko eta bazkaltzeko eta jateko eta gero dago gaztetxea, gaztetxea da erritarrena eh e, e, eta hor da eh e, instituzioko dispozitibuan au, egoteko aukera ez dutenak, Horre ba, hor ematen diegu guk e, Baskaria ta janera eta lo oso oso goera txarretan, baina baita ere. Bai. Right. Orduan hori ez da ez da sale bada eta gero da instituzioak eta instituzioak beti daude atzetikan, osea gu atzetik beratzetik bultzatzen, ugatzetik guratzetikan o guatzetikan gura bultzatzen, bai. Beti eskasa da, beti eskasa da eta beti eskasa da. Orain adibidez, azken egun hauetan eh, jakin dugu gurutze gorriak gere, gestionatzen du e, dispozitibonek, e, agindua jaso dil, dula, ba, hogeita amaregun, baina gehiago, Estaduan, Estadu Espainolean e, egona badira, ba, ez dute aukera sartzeko. Bakarrik poliziak e, kostetara egizten denean, hogeita eguneko EPE ematen die. Hor dut, hogeita amaregun horiek e, osatu badira, osatu badute, ba, ez dute haukera e, dispozitiboan, instituzioko dispozitiboan sartzeko edo e, hori gara nahi du horiek bakatu eh bakatu Jon Jon muga pasatzea eh so, e, gu guretzat. Ez Jon pasatzen dugu mugata ez dugu zer ikusten baino eh bai ikusten dute bai zaitasun oso oso saia da belaintza pasatzea. Ordun hiru egun baino gehiago behar dute pasatzeko batzutel askotan askotan botatzen dute 1 2 3 4 aldiz botatzen dute eh espainialdera best bestalde bestaldea tengo askutan. Jon, Etzten nuzu diruan zain daude bidaltzen bet laguna e, edo familia bidaldi behardie diua eta ez da erresa aberintzatere bidaltzea eta ez da eskurattzea. E, oso errezki bukatzen zaie hiru hiru egun horiek. Eta guen nogu hor gaude, hor sostengo ematen digu, baina eskatzen digu, e, esikitzen digu, eskatzen digu e, instituzioei horiek ere beharik osatu behar dutela, ez guk e, bere dira gu pagatzen dugu gure zerrak eta e, zerrak erabiltzea nahi dugu. Orduan beti daude gure, gure, edo, gure eskaeran e, atzetikan, bai?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 estatuan bai, bai. kostara, e, Malaga edo Cadizera itzi senetik gaur arte 30 egun bat zabak dira ez dute eskubidea dispozitibo erabiltzea. eta segel ditzen saiakera bezala orraudegu or, sarea e, idungo e, arrera sarea eta saiatzen e, gera ba hori behar basikoak e, betetzen e, janaria lo e, jantzea e, garbitzea diru askuratzea beti dute edo medikurengana e, laguntzea beti daude e, gauza pillo pillo bat eta esena esan dudana en, gaur e, bete dugun bere beharra bete duguna bajuten dira eta etortzen dira beste berriak eta e, behar berdinekin hor gaude denbola guztia un zirkulo bizioso horrez vueltaka vueltaka gauza berdinekin hor duen eta Julieta ez bai... gustiz kalean lakasita gaztetxea hor dago baino e, momentu hontan oso-oso saturatua daukagu, oso, oso guzti saturatua ezin dugu horrela jarraitu. De hecho, berez, rengo, e, bilera e, instituziokin bilera, hori planteatu behar dugula, e, e, ezin dugula horrela jarraitu. Jendea apilatzen ari da, azkenean. Hasiera bai. bai. batean, hamar, ba, hamar, hamar, pertsona zeuden, eta horrengo gurutze gorriak jarritako protokoloa dela eta, azkenean, jende gehiago gehitzen ari da. Egole horretara, ba, papera ez daukatelako eta ezin dutelako horkeztu ba, hogeita amaregun baino gutxiago dara hemen edo, bueno, bagian, hogeita amaregun nuiek, ba, e, e, igaro dituztelako ja hemen eta ez daukatelako aukera sartzeko gurutze gorreko dispositibo horretara Orduan, gero eta jende gehiago biltzen ari da lakasitan Nez eta jendea joaten den, ba, errealitatea hori da Entzuten usua maia? E, bai, bai, entzuten den Zon ah, so, bat dira? Badira, eh, la, la momentu kaxita. honetan, ba, adibidez, eh, gutxi gara bera batean, amar, ama bueno, aldakorra eh, zen zenbakia, baina lehenko azkeneko bi egunetan hogeita bi, hogeita bos pertsonera iritsi gara. Orduan, ba, ba bueno, ba, salta ondia dago ezta, da? egun batetik bestera. Hor dira Julieta, hori da arazo handi bat, badira meraz dispozitibo batzuetan eta hemen mugaz aldihuntan ere gauza bera, dispozitiboak dere dutenek badira batzu, behinan geienak ez dira horretan leho horietan sartzen. Zuek, Prezeski atabertzen dituzuenak eta nor dira? Badira, bikaxu, uh, alde batetik uh, galdegiten dutena babesak. Droit d'azil hori Normalki horiek aterbetua kizambi ardira Dane kada Kada, centre d'akueu de demandeur d'azil Menan nola Omen ezilela Haki ordoan guk dugu Artzen gure etxetan eh, Mastiak, aurrak Hori voilà. al-lebatetik Ez gisonak ez sindugu, xobelada Gero bestalde, badira, le debute et, et ta, et ta, du dut. Eta hor dion, gizonek, zeiten dute. Eta hor dion, gizonek, zeiten dute. Eta hor dion, gizonek, dugu, ezetz. Ezin dugu, ezzin dugu, Sobera da. Mm hor -hmm. gero negian, bada, eh, plano hori, bakizu, ater betzeko jendia gauaz, baina sortziontako kampuan izan berdira, eta hor, badira, erriko etxe batzuk eta hori ikiten dutena, eh, lozman euh, mm -hmm. direnak jende eh, batzuk. Euh, Soiten dituzte skuattori guziak, agapatzen dira, eta ezartzen dituzte e, beroan. Gaua pasatzeko bana hori bakarrik, e, abendutik apirirarte gero karrikan dira. Eta niz badira e, karrikan bai honan. Mm horai -hmm. arte, horai arte, ezen emazteik eta ez familik. Holi lortu dugu, horai arte. Ez takigu segitzen aldugu, ne? Eh? Ez guri hori egitea, normalki. Eh, bueno. Baina egia da, debute du droadazil delakoa direlarik, egun batetik bestera, kampoan dira, familiak, haurrekin. Ta zeiten dute gure gainat diten dira, eta ez dute ulertzen, ze gartatzen da hienzat. Zute dirurik, ez aterberik, ez fitxik, hien historioa sakona da, nahi dute kondatu, guri kondatzen dute, baina errekurso guzia pastuta gero,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 Pagaekin, frogatzen dute deklaratioak izan direla, hori ere, skizofrenia da, ezin Esi da, e... da deklaratu norbeit paperi gabe, baina, frogatzen badute bosturten burian, sortzi labete lan egindutela deklaraturik, hor duan prefetak maiten aldu euh, karte du sejur horakua. Beraz, baldintza, Don, biziki, biziki, biziki gorak, gainera, eh? ikusi dugu jonden urtean nazio batuen ikerketa lantalde batek, italiarat heldu diren migranten euneko hiruek, bakarrik errefusiatuen estatutoa kondutela. Oh, yeah. Grazik usten dugu, uh, beraz, ze, zenbat diende baden, eh, beraz, administrazioak finkatu dituen lehroetak kanpo, eh, eta eta horiek, eh, ezin bizia dutelarik, zerrenetak gehien-gehienak dira, edo gerlaigo eratik, edo erre edo, edo klima, bes... klima ere. Ed, ed, edo ere, ostion eta tito, erraiten zinuen beste egoera bat, eta ikerri batzu ere badira, Eh bon, Estilla et Cariaque et Risku Gariak, baina ni risku hormidian bizi dira deniak. A ah, dividé a emaso. Eh ben, o kanogo a dividé la Ribate, Azerbaidjanatik eta hor ez dute forugaratzenal ezpeita gerlarik, hor baina estatuak ez du funtzionik eta mafiak du uh, egiten uh, berri parte. Ordien serga zer, ke eta abar. eta ordien uh, aldekasun batzuetan, jende aberats, edo askierreztasunekin bizi diren eh, batzuetan, baute mafia, egen gain, eta ez batut egun artzen, errandez augun, be, aita hilada, edo aitatxia hilada, ordean, beldurarekin etortzen dira gunarat, eta, e, eta hien kasua kontatzen doterarik nola sinetxi, e, alde batetik, eta estatuak ez du hori honartzen. Ordean, kanporatuak dira, mena sartzen bat dira egin uh, egirat, uh, bon, konfritzen dugu eta ez dela posible. Ordean, hemen nahi dute egon eta gu ez dakigu, eta guk ez du gu hori. Gu uh, guri kasuan, nola konfritzen munduan, baden uh, gu, nahi balima dugu, nu nahi joan posible zauko. Eta herri aberats batetik ateratzen megira aldiz zen Domineko hau gazte batetik etor tzen badado ez du deretsxorik. Mm. Lehen gauza da, da derecho, eh, lehen, lehen deretsso bat dena eh, gizon batenzat dena nahi, du, nahi duen lekoetara joan hebe ez, jende aberatsek dute deretsxo hau aldiz bestekeez. Horten, jon eta amaia hor bada, eta aspalditik funtsian arazo bat, da legalitatearena eta legitimitatearena hor ikusi ginuen ere e, ba ikrezialderat eta jonazirilarik hemen laguntzaile batzu eskualerritik eta, eta bon, gero kondenatuak izan zirela, edo kondenatuak edo diudiatuak bederen. E, eta e, o, e, nola egiten duzu, eprezeski, e, lotura edo edo beresketa,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 arazori ez dugu izan, baizik je, jende gehien gehien bat egin nahi zuena, zen ezen europaruntz jarraituz, jarraitu hori nahi zuena, eta gu horretan, e, oain, e, ez dakit txikiok e, aipatutakoa eskubidea e, alde bat bestera hori eskubide bada, eta ezin da ez duke mugatu beharko, baina mugatua dago ez du esan bera, baino pobrentzat, hori dago pobrentzat mugatua dagoela hori bai, Behar dugunean, behintzat ez dut espainolean, gertatu zen e, 2000 amarkadan eta e, langilea behar zenean, hori bai irikiziren e, mugak, e, fronterak, eta inungoraz hori gabe, etortzen zen jendeak, gente pillo bat etorri zen. Oain, behar ez dugunez, ba, ez diogu etortzen usten. Hori da, edakitzen zenatzen dizudan e, legalitate eta legitimitatea. Azkentzinean, e, hori da, e, guk nitsuria ni nahi zen ez, joan aiteke nahi duan lekura, munduko nahi duan lekura. Beraiek esin dute hori egin, eta nahi txai gu guztiz, guztiz ere normala edo eskubidekoa hiluitzen, baina? Beraz, administrazioak eta eta legiak finkatzen duena, estela, estela beti xuxian, e, Beatriz? E, irriskoa izaitzen alda ere eta emanezagun paperi abekon horbait eta terbetzen duzuela eta ebe, zuek behar bada e, kondenatua izaitia bai bada irrisko hori bainan badakigu badakigu izaitena aldela eneguak izaitena aldituztela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 Bai, muga, uh, muga 20.000 eko mugantzen, mendian, eta bera ikusi duelarik hon beste diende sofritzen zila pasatzeko hor, menditik, uh, tongetan, eta aterbetu ditu, me anitz diende, negu batean. Eta, hauzi bon, peratua izalta, galdu, uh, galdu du edo kondenabat, Ez... Simbolikoa. Simbolikoa okandu. Mm. Bainan gero, izan da errekurso bat, eta hor, erana izan da, liberte, egalite, fraternite, bat dela fraternite. Eta, uai bada, la jurisprudanz, eratenden bezala, ater betzen ahal dela, familibat, papeligabe familibat dela, arazorigabe aldiz, egiten ez de... Ez... ez Giten ahazetena? Voilà, da e muga pachaccio autant ou la cuisine de kin c'est un is gasté voyer tu zuten muga eta gero geronaizuten uh, be stop stopes uh, ibili ba yona no cacheux cacheux autant bosse afrikano africano balin batituzu zure sous sous les autant cacheux c'est un horbay aussi bat zirela, mugalari hmm. bat. Hori bai, bestenez fraternite hori idatziada gure eriko etxe guzietan, eta hortako uh, gaineko errekur soan errandute hori posibrezela. Baiko gogoan nuen uh, kasu hori <coughs> entzun baitugu denek uh, gertatu zela, baina uh, pentsatzen nuen, ala, ala ere hauzi peratzen altzela Uh, aterbetzeak atik. Prezeski uh, Julietek aipatzen duen uh, gizon orren historioaz bat egina izan da uh, libre deitzen dena Uh, eta uh, garazin pasatuko da, urriaren uh, lauan, ostegun ara txez. Ados. Eta hori um, zanen da Zedrik Ejuere, uh, gizon hori hori zanen da, eta berarekin mintzatzen alko da jendea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 E, amaia eta joan, hor dion, ipatzen ginuen, horrei e, ointxe berian, eta mugaz e, mugaren pasatzia, eta e, bad, badirela, eta a, ala, e, mi jantek, eta nahi dutela muga pasatu e, gehienetan. Arazoak izan dira, horroita razi duzu jonden usteilean, eta e, hor, trenbideetan, eta berriz poliziak, berriz itzularazi baititu, eta e, muga pasatu nahi zutenak, eta e, prezeski, muga raso bat da, eta hemen ere, eskualerian ere e, torkin entzata, e, zer harem handu zuen preseski, mugaz gainetik zuen elkarten hartian eta zer laguntza ekartzen handu zuen? Bueno, egia, zan momentu ontan ari gara harremanetan jartzen, egia da <coughs> barkatu <coughs> zimadekin zozetik ere egina e, zenbait bilkura gen, genuen e, neguan zehar, baino ez e, genun pentsatu horrelako aurlako hainbeste jende torriko zela Taimeste emigrante torreko selat, tagia san arrapatu gaitu ez dakit zimadeko jendeari, baina auguri arrapatu gaitu hor eh, milutsik, baya. E, Orduan, guain e, ja lehenengo e, pila bete ja pasatadira piskat, piskat, e, piskat lasaiago gaude, edo ja e, piskat kontrolatua dugu e, egoera, berriz ari gera remanetan jartzen, bazken zinean e, baionan duten esperientzia, edo eur daki behaian piskat zabalagoa etorkinen esperientzia hori, e, gu oso begionez begiratzen dugu ari gera pentsatzen dugulako, hemen gure aldean, bestaldean, baita ere alako zerbait sortu beharko dugulako, eta harremanetan hor dago, osea, harremana hor dago, edo, presa haude eta beraile badakitegu, badakigu erkartu, edo, harremanetan jarraitu beharko dugu, pizkasako nagoa horien arte uki dugun baino, bai. Julieta? Ani aldiz daitu dugu SOS rasism eko ki debat zenta arazoa balim ginintuen eta tipobatak eman desan bazuelarrik baimena lan egitera Ego aldean, daitzen ginuen eso ez rasismo, edo hola, ego aldeko elkarteak, zenta eran, e, jonek erraten duen bezala, be, elkartu gira bizpairu aldiz, eta eta bai, funtzionatzen da, hori ez askioi, no? Baina bai, eta gauza bat e, nahi nukeen e, gehitu, zendako horai badira afrikano gehiago, Zenta oai, ben, Italia etxia da, orai arte, jende geienak pasatzen zen Afrikatik Libiara. Libia gure diruarekin hor, agapatuak ziren, preso. Eta gero bon, pa, familia pasatzen zen ateratzeko e, e, tipu bat edo mazte bat, lan egiten zuten pasatzeko pasatzalia eta gero beikusi dugun bezala, eh, joeten ziren uh, itsasuntzi txiki bat eta Truilka batzuk hill ziren, eta agitzen eta gehienek ebe, ko, e, Italiako kostaldean agi battzen ziren. Baina orain nola eskun muugeko hartu du e, Italiako poderea. Ezin da hori egin ordion nora joiten dira orai, Hebe, espainatik, Marok, Marok, marokatik eta espainatik etortzen dira ortako, gehiago bat ditugula. Baina noriek, gehienak ez denak nahi dute segitu egin bidea. Ez bakarrik eskolegian egon, ez. Gehienak nahi dute joan Parisera, Belgikara, Alemaniara, nun dituzten hagemanak, eh, familiak eta eskaldunek ere zeiten zuten lehen. Ameriketara joetan ziren, Kaliforniara, zendako, zenta ezagunak bat zituzten, jan. Eta horiek ere ekonomiko eta arazoak zituzten, eta onartuak izan dira, jan. Zendako guk, ezindugu onartu hemen, jende batzuk, lan nahi dutena, hemen eta lan tokitan uh, le, le nola reten da, antenzio, an uh, le, le post antenzio. Hek ouais, prez dira hartzeko horiek. Eman de Langile beharretan direnak. direnak. Prez dira hartzia hori. Eta nork pagatuko du gure retretak bihar horiek bat zen aldute. Ek dute gure ekonomiari ere ez bakarrik kulturalki. Ekarriko dute usten badiogu uh, toki bat gure herrietan uh, eta uh, nagusi batzuk prez dira. Prez dira. Azparnen, eta atseman dugu, promes d'ambos horietain. Eta horiek nahi dute lan egin. Zute nahi... Uh, eta ordeon, ordeon, ordeon, nola pasatzen da promes d'ambos balima dute eta administratibuki uh, derritxu dute do, edo ez? Ditu, bispeiru aldiz hori hukandugu, metian tension direlako direlakoan, nagusi batek berduzari polon proan de delakoan, galdera, profilat. Galdegit den du hori, hori, hori, eta hiru iruazte berdu utzi pasatzen. Eta iruazten burian, ne hor, ez, ezelarik, frantzisarik lan hori egiteko, hor bai, behar du galdegin baimena mena ala ere, ala direkt, hor bai hartzen aldu eh, kampoteak bat. Eta hori gertatu da, eh, aspeko hor eh, mendietan, Ego, e, ego Amerike, em, Amerikako gazte bat joan da 8 zain. Hori voilà. kasu bat ukandugu bi, bi ditugu Zaila da, eh, behar. Oui. Voilà. Donaparléon. Donaparléon reseia, ordió, sí. Sí, que esto es una isla y Sanden, ser penetik berikinuen nagusi bat eta eh hartzeko eta euh, lan hori egin zuen eman zuen, eta eh <reak> opolamplua <la> berzina eh <reak> milagausa geostik eh uh, don dociera muntatzeko. Isigerri zaila da, esta pensa uh, pentsatu behar Uh, el batek posibilizaiola orako zerbait uh, egitia eh? da hemengo izan eta ia uh, aski tresbe orako desmatchetan geostik prefeturat joan han eh, dena unza pasatzen bada baduzu tampona eta geo hiru hilabete eta uh, eta goite sendozu <laughs> mina <laughs> iringeriena da eh, um, negusiak ezta kit bat Diru ruberdo laparatu ori ori iteco mena langil... langilia fe langilia uh, migrantia ke Migrantiak ere bai, eta gure kasuan Dona Paulen zen gizon bat, eta justuki zazpi urte pasto zituen uh, eta Franzian gio uh, egoera, normalian ezpeitzuen ezazokaririk egin uh, ber berdu eta zer nahi gauza forogatu mena azkenian, forogatu ondoan, pagatu izan berzaiyo, dakit, euro, un, be ber zaio, ez dakitza, lau egun euro bersteun berroita hamar bersteun berroita ber hamar, orte ber ber ber ber ber ber bat endako orte eh? bat, bai, orte bat endako bai, orte <tusik> eta Barne uh, Sora Eta, e, eta um, Ilegalki Chartu Selako De la urtizombeid franzian Barne Eta Berriz Pagatu berkodur Endok urtian Eta Zer nu dola, guti pasto dela. Mena, esperientzia hau, lagia da. Kario eldu da, beraz, lan posto batean. Eta tenetimita. erran diogu, eta geho, guai, konten gira, zeren, bera, ordean badu, guai, xartua da, apartamendu batean, atzeman diogu, eh, mo, mo, skuter bat, eta autonomia lortzeko. Biziki konta, biziki langile da, biziki gozoa, xartu da, xartu da, kirol, elkarte batean, guai, ezagutua donaponean, eta biziki honartua. Eberatx da, eta odako gizon bat ezagutzia, eta ukatea amigusen. Bena ara. Gio behar da konprinitutu ere jendek, jendek, handiz jende konprinitzen duela. Zipasatzen dena. Eta baugu, harritzeko den nola, guri ingurian jendek erraten dakute, bo, zelan gozuaiten duzien, bibaziek, bibaziek. Lehen gauza, okandugu apartimendu bat kitoik, Urririk, donapaulean, askifite, eranakotetendek. No, Norbaitek eskainia. Norbaitek eskainia, bale, ziendako. Eta uai, urte baten burian, tabar du behar du terran, eta erremersertu emendik, erriko etxiak. Ganapareko erriko etxiak egiten eta konpontzen dauku apartamendu huts bat. Galdegin kinuen astapenean, behar izan dugu furrogatu, bena, bon, ebe, e, uai. Borarekin eldu da. Ba, ba, den burarikin, bera. Diende, dute gurea komendiak eta justot, bon, bia dibide onako kanpaititugu, eh, gira eta beharba migrantentan eta estilela denak pentsatzen dugu ametxetako jendeak eta ha bera, momentu eh, otan. Gizartian bezala, eme, bestiak bezala. Bizartian bezala, bezala, bezala, bezala, bezala ena gu biziki, biziki unxa basatzen bita, bera, diendeak hoartzen dira, bera, voilà, uh, posible dela, bakotxak hiten badu eta indar parte bat, ezeko unxa izan inda. Audeon John eta haia etaekburu uh, tabelaari sartuak ziste jotan eta uste baino je jende gehiago behar du lagundu eta terbetu uh, ikusten dutie denborarekin apea bat gauzak hobetzen uh, ari direla eta inguruko jende ulertzen dute egiten duzuen lanau hoitan txitiook hamiku zeraudian uh, kontatuta daukun bezala. E, bai, bueno, hasi e, ginenetik, ba, bueno, ibilbidearen motza dela kontsideratu dezakegu, baina, bueno, egiasan e, aldaketa bat eman da, ez? Nik uste dut jarraitu behar degula, ibilbide honetan, eta batez ere, balen ikuste sina zena, ba, ikustarazten jarraitu behar degula, ez? E, ikustarazten hasi da, egon zenor hor, bueno, ba, udaldean eta, ba, bueno, prentxan atera ginen, e, irungo... E, irian esan dezakegu ba bueno ba, ba, egon e, e, zela es eresana eta eta bueno, ba, gerturatu dela jendea orduan e, ba, ba, ikusiko dugu ikusiko dugu nola nola jarraitzen duen baina bai aldaketa noski noski emandela eta nikuzte dut hor jarraitu behar degula es azkenean e, immigrazioa eta mugimendu migratzaileak beti beti jarraituko du hor e, naiz eta naiz muga bat itxi muga bat gogortu ba, pertsonek jarraituko dute E, alde batetik bezera mugitzen e, iraganean egiten zen bezala e, gaur egun egiten den bezala eta etorkizunan egingo den bezala orduan <coughs> ikustat dut gure lana eta, eta gure bete beharra dela iritar bezala hori ikustaraztea bai gauzatxo La, bat, e, bai? bat gaitu nahi dut e, alarmismo hor sortzen atelatzen denian e, zenbat, zenbat inbaiditzen ari gaitu zela <coughs> bueno, zenbakiak e, esandak hoain arte aurten E, Estatu Espainiolean, e, iritsi dira, kostatik, hogitamasei mila pertsona, mm -hmm. subzaharean ogeien bat. Mm hogitamasei -hmm. mila pertsona, e, herri batean edo paiz batean, berrogeita zein milioikoa. <gülüyor> bai, osea, erla eta bizatu den dut, zen olako inbazioa dugun, bai? Berrogeita zein milioi pertsona gara Estatu Espainiolean, eta aurten hogitamasei mila, etorri dira. Horri ba, bakarri datu hori, bai? Vai, bai, mismo ori, Ipo... ori, ori, ori. Ori, bai. Klamism hori, baditzen... Kriminalizatzen jarraitzan doa. Horri, hori, baditzen dut. Importantea da, biztanea, horgoita araztia realitatea zer den, eta azkenean, ez dela investeien, de? behizik eta beraz behar dela... Eh, beste begitarte bat, eta ez, ez egon uh, batzuek uh, beldurra sogarazin haidutelarik, eta uh, egon eraz, uh, erreakzio batian eta, eta uh, lege gogortze batian. Hortan baigira azkenean. eta titeo, uh, legeak eta kontrolak uh, handitu dira azken demora hauetan. Ha, ba, ba, ba, ba nik ez dut uh, dena... Itakuri hala izan, bena bat akit eta diandena, dola guti, ozkatoa izan den part, parlamentuan, senadorian eta onartua izan den legedi berri hori, askatzen ditugu gauza, kontrolak, uh, ziren epeak dosierak montatzeko eta muriztuak, eta gauza gauriek badideladik eta aterbeak kontrolak, um, Uh, kada eta holakoetan eta polisiak uh, elkarteetan, errantzagun, uh, polisiak uh, badu posibilitatea chartzia, horden erran ebitu, uh, bon, uh, araude horiek gogortuak direla, eta bon, ez inesko da, ez du mm -hmm. gomprenitzen, zen uh, iduriz eta itxu direla, ez dakite, uh, pashtoko dena. Uh, ba. Gei preso baita note horai, familiei osuak, Lehen berogeita bost egun preso egiten hal ziren, Zantdogetan zioortan, hendaian eman dezan eta orai doblatu dute laurogeita hamak egun pentsa nini bat hau batzuk zonbat sofritu duten jo agiltzeko eta latanoita hoita egun preso. jeus egin gabe. Ez dute ez zen ezer egin gehitu. Bera, realitatea, realitatea, frango dorpea, bera, uh, orren parte mandaukuzu, baina nire esperantza emaiten duen hainbat mugimendu la herrietan sortu direnak, beren fruituak ere ekarzen dutenak eta oartarazten ere beste inguruko jender bai, bai, baliudula, e, zerbait egitia. E, mil eskerrazteko, zuen esperientzia ekarztiagatik, bai, uh, John Amaia, Beatriz, uh, Paitikio eta Julieta. Mil esker zuheri, eta xegi aintzina.